Радіородина рідною мовою про найрідніше. Вітаємо вас на хвилі українського радіо. Вислухайте радіо Родина у студії ведучі Наталя Ступакова і Анна Русакова. Доброго здоров'я вам! Журналісти і ведучі програм підготували для вас багато цікавої і корисної інформації. Тож налаштовуйте свої приймачі на хвилю українського радіо і гарно проводьте час разом з нами. Починаємо з передачі «Загадки мови». Мовознавець Олександр Авраменко розповість багато цікавого про мову. А в програмі після уроків поговоримо про великий теніс. У програмі «Старшокласник» наша колега Юлія Карпінська познайомить вас з дівчиною, яка обрала для себе професію «вишивальник-кравець». Сподіваємося, що з нами ви час проведете гарно, тож ми починаємо. Наталко, а ти знаєш, що означають такі фразеологізми, як «скриня Пандори», «сірий кардинал», «потьомкінські села»? Ну, «скриня Пандори» – це може бути дарунок, здатний викликати нещастя. «Сірий кардинал»? Це людина, яка суттєво впливає на політику держави, але не має ніяких офіційних повноважень. Так. А ось про потьомкінські села щось не пригадую. Я теж, чесно кажучи. Тому нам у цьому допоможе мовознавець Олександр Авраменко, який не тільки розкаже історію виникнення багатьох фразеологізмів у програмі «Загадки мови», а ще й презентує свою книгу «Українська за 20 років. До дня української писемності і мови». Добрий день, дорогі слухачі. Сьогодні я розповім вам про значення й історію виникнення фразеологізмів: скриня Пандори, сірий кардинал, Потьомкінські села, обітована земля, перейти Рубікон і про одне із значень слова нарцис. Також довідаєтеся цікаве про походження деяких спортивних термінів, а в кінці програми художня сторінка і поради, як збагатити свій словник. Почнемо із чудової квітки «Нарцис». Вона особлива. Її ім'ям називають людей, а точніше дають деяким людям оцінку. Цікава історія цього слова. Ось послухайте. У грецькій міфології «Нарцис», син річкового бога і німфи, вирізнявся надзвичайною красою. Боги пророкували красенню довге життя за умови, якщо він не буде дивитися на своє відзеркалення. «Нарцис» знехтував це застереження – а також знехтував і кохання німфи Ехо, за що боги помстилися йому. Нарцис закохався у своє відображення на весняній воді і незабаром помер від такої любові. А на місці скону юнака виросла квітка, що була названа його ім'ям. Міф про Нарциса слугує своєрідним відлунням давніх переказів про перетворення людей на рослини. За іншою версією, Нарцис мав сестру-близнючку, яка була надзвичайно схожа на нього. Після її ранньої смерті Нарцис безвідривно дивився на воду, щоб пригадати риси сестри. Легенда про Нарциса пов'язана, ймовірно, з релігійними забобонами давніх греків, за якими дивитися на своє відображення означало накликати біду або навіть фатальний кінець. У психіатрії – Термін нарцис позначає найвищий ступінь самозакоханості і самозанурювання, а також стан своєрідної емоційної недозрілості. А що означає вислів «земля обітована»? Цей фразеологізм прийшов до нас з Біблії, за якою Господь обіцяє пророку Мойсею вивести його народ, євреїв, і з єгипетського полону в далеку й чудову країну, у якій тече молоко і мед. Ця країна, Палестина, називається в Новому Завіті «обітована» або «обіцяна земля». Вислів вживається у двох значеннях. Ним позначають країну, де живуть щасливим життям, а також місце або щось подібне, про яке мріють і до чого прагнуть. Не менш цікава історія історія фразеологізму «Перейти Рубікон». Вислів уживається в значенні «ухвалити рішення, що може призвести до важких непоправних наслідків», або «започаткувати дію» – «захід», що не має і не може мати вороття. Під ґрунтям слугує історичний факт переходу в 49-му році до нашої ери римським консулом і диктатором Юлієм Цезарем ріки Рубікон – яка до 42-го року до нашої ери розділяла Італію і провінцію Цезальпійська галія. Цезар порушив через це закон, що призвело до громадянської війни. Саме з огляду на цю ситуацію Цезар промовив слова «Жереб кинуто». Що означає фразеологізм «Потйонкінські села»? Відомий державний і політичний діяч князь Григорій Потьомкін був фаворитом і наближеним радником російської цариці Катерини II. Він загарбав у 1783 році півострів Крим і прискорив колонізацію півдня України. Коли Катерина II у 1787 році оглядала нові території, Потьомкін вирішив показати їй, як процвітає щойно приєднаний край. Він наказав побудувати на берегах Дніпра декоративні села, палаци, фортеці. Уся ця бутафорія здивувала не лише імператрицю, а й представників іноземних держав, які подорожували з нею. Але через кілька днів усі побудовані села, фортеці завалилися. Залишився тільки вислів «потьомкінські села», який означає введення в оману, окозамилювання, примарності того, чого насправді не існує. А яку людину називають сірим кардиналом? Так, зазвичай, кажуть про особу, яка суттєво впливає на події, політику держави чи партії, не маючи для цього офіційних повноважень. Вислів пов'язано з ім'ям отця Йозефа, довіреної особи і керівника канцелярії кардинала Решельє. Цей чернець католицького ордену капуцинів відповідав за ведення документації щодо таємних актів та рішень. Відповідно до уставу ордену, колишній жебрак роз'їжджав вулицями Парижа в розкішній колясці у сірій мантії капуцинів. Спроби решельє випросити у папи для отця Йозефа титул кардинала успіху. Не мали. Він залишився сірим кардиналом. Згодом так називали пруського дипломата Фрідріха Гольштейна, шпигуна і доносчика Бісмарка. У своїй діяльності Гольштейн не цурався жодних методів. Так, шпигуючи за своїм шефом, прусським послом у Парижі, він навіть ховався під канапою у приймальні. Через свою практику він відчув на собі зневажливе ставлення суспільства, що згодом не завадило йому шпигувати навіть за своїм колишнім покровителем – Бісмарком. За давньогрецькою міфологією, Пандора – це жінка, яку за вказівкою Зевса створив Гефест, яка була послана на землю для покарання людей за те, що Прометей віддав їм вогонь, викрадений у богів. Гефест створив Пандору із землі і води. Він дав їй зовнішність богині, людський голос і цнотливість. Афродіта наділила її красою. Гермес – підступністю, хитрощами і красномовством. Щедро наділили Пандору також інші боги. Зевс послав Пандору із скринею, за іншою версією – глиняним глечиком, де містилися всі людські вади й хвороби до брата Прометея – Епіметея. Пандора відкрила скриню, попри всі застереження не робити цього. Таким чином на волю вийшли всі біди, від яких і донині страждає людство. На дні скрині залишилася лише надія. Переносно скриня Пандори – це джерело всіх бід і негараздів, а також дарунок, здатний викликати нещастя. Ви слухаєте програму «Загадки мови». З вами Олександр Авраменко. І на черзі у нас розповідь про спортивні терміни. Спорт – це скорочення первісного слова «діспорт» що означає «розвага», «забава», яке постало в Англії із запозиченого старофранцузького «деспортер», що означає «відводити», «відволікати від роботи». Проте, скорочуючи його, англійці мали на увазі не будь-яку розвагу, не будь-яку гру, а цілком конкретні її види – кінні змагання, веслування, біг та інше. Це нове слово з новим значенням повернулося у рідну французьку мову і пішло з неї в інші мови. В італійській мові ще живий пращур слова «спорт» – «діспорто», і воно означає «розваги». Слово «стадіон» – це споруда для спортивних змагань. Воно походить із грецької мови. «Була у греків міра довжини, яка дорівнювала шестистам грецьким футам». По-нашому це 125 кроків, відстань, яку людина проходить за дві хвилини. Ця відстань і звалася стадіон. На думку істориків, саме таку довжину 600 грецьких футів мала площа в давній Олімпії, на якій відбувалися змагання з бігу. Футбол, волейбол, баскетбол, у всіх спільна батьківщина – Англія. Спільне походження – англійська мова. І спільна друга частина – бол, що означає м'яч. А от перші частини відрізняються і способом називання, і предметом, за яким давалася назва. Баскет – по-англійськи кошик. Значить баскетбол – це м'яч у кошику. Волей означає політ. Значить волейбол – це м'яч у польоті. А фут – нога. Значить, футбол – це м'яч для ніг. Та ось наближаються фінальні ігри, висуваються кандидати в збірну. А що таке кандидат? Я вам зараз його опишу, а ви спробуйте свого улюбленого футболіста впізнати в цьому описі. Велична постать, гордовито піднесена голова, урочиста хода, сліпучо біла довга тога. Не впізнайте? А ось придивіться уважніше. Це йде вулицями давнього Риму претендент на високу державну посаду. Такі претенденти, як правило, одягалися в сніжно-білу тогу, яка мала підкреслити їхні чесноти й порядність, показати, що вони гідні довір'я. У латинській мові «кандідус» – сліпучо-білий, а candidatus означає «у сліпучо-білому». Пізніше зв'язок з білим одягом слово втратило, проте значення той, кого намічено для призначення, обрання, прийому, залишилося. Триває програма «Загадки мови». А зараз перед днем писемності поговоримо про роль рідної мови в житті людини. Українська, як відомо, належить до тих мов, що століттями виборювали своє право на життя. Справді, шлях нашої мови тернистий. Жодній владі, братнім, так би мовити, і дружнім сусідам не вдалося її знищити. Мова – це генетичний код нації. Згадаємо слова Ліни Костенко. «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову». Дорогі слухачі, пропоную послухати оповідання київського поета журналіста Івана Коваля «Коляда на краю світу». Ця невеличка історія переконливо засвідчує, що мова – генетичний код нації. Вона гуртує нас, українців, де б ми і ким би не були. Ось послухайте. Автобус «Тернопіль-Мала Березовиця», яким я повертався з обласного центру додому, біля Оріону різко загальмував, і я, ледь стримуючи невдоволення, змушений був розпрощатися з солодкою напівдрімотою. Поки передні двері не першої молодості лаза смачно смоктували хвіщі малої юрби, біля мене присів з дитинства знайомий односелець, майже ровесник. Завели розмову, тож було вже не до марень. Автобус, здригнувшись, покотився сірою стрічкою дороги, створюючи затишну, майже домашню атмосферу для розмови. Я помітив, про що б не розмовляли хлопці, рано чи пізно Бесіда піде про службу в армії. «На край світу!» – закинула доля Тараса. «Хабаровськ аж ніяк не за городами. Усе чуже. І люди, і мова. Було, правда, кілька хлопців з України. Усе ж легше». «Наш герой водієм був. Підходить якось до прапорщика місцевий житель, просить вантаж перевезти додому. Під'їхали до обійстя. Не місцеві тут живуть», – оцінив солдат. Він уже був знайомий з побутом росіян, їх способом існування. На зустріч вийшла бабця і каже до чоловіка. «А де ти, Микольцю, так довго був весь?» Тарас завмер. «Чи не причулось?» Чи є можливим тут, де закінчується земля, від старенької почути не просто українську мову, а навіть західний діалект? Підійшов ближче. Слава Богу, бабцю! Старенька заніміла. Широко розплющені очі пильно вдивлялися в хлопця. Старечі, вкриті глибокими борознами губи, намагалися щось сказати. «Сину!» – скрикнула безсило. Виселена разом з сім'єю у далекому 1946 році з рідного Золочева всього лиш за те, що щиро любила свій край. Вона вперше за довгих сорок літ почула рідне слово з України. А потім були обійми, поцілунки і гіркі-гіркі сльози. Сльози радості і печалі. Бо всього є вдосталь. І хату з синами збудували. Велику, галицьку. І в хаті все є. І господарство завели. І сусіди-українці поруч живуть. Лиш земля не та. Чужа земля. Чужа-чужаниця. Подружився Тарас з родиною. Частенько навідувався з солдатами земляками на свіже молоко. А коли настали різдвяні свята, прийшли хлопці колядувати. Ангели співають... Славу возвіщають, як на небі, так і на землі мир провозглашають. Лунало над вічними хабаровськими болотами, над далеким чужинським краєм, гріючи серця українців, які якимось чином, дізнавшись про візит хлопців, за 10 і навіть за 20 кілометрів примчали з усіх околиць. Над вертепом звізда ясна увесь світ засіяла. І горітиме вона у кожному куточку Всесвіту, де б'ється хоча б одне маленьке серце, сповнене чистою любов'ю до матінки України. 9 листопада – День писемності. Це свято, яке ми відзначаємо і пишучи всеукраїнський радіодиктант, і беручи участь у міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. Цього року до Дня писемності я підготував нову навчальну книжку. Користуючись нагодою, хотів би сказати кілька слів про цей посібник. Він має назву «Українська за 20 уроків». Це самовчитель. Він підготовлений у форматі глянцевого журналу із мультимедійним диском. Передусім хочу наголосити, що цей посібник покликаний збагатити словник мовців. Він допоможе вільніше віднаходити потрібні слова під час спілкування. Тому основна цільова аудиторія – російсько- і суржикомовні люди, які розуміють українську літературну мову, але не використовують її у спілкуванні. Граматиці тут приділено менше уваги з огляду на те, що зібрати слова в речення, щоб висловити свою думку, не так уже і складно. Адже граматичний лад мови людина сприймає від самого народження зі слів «матері». Тому я зробив лише акценти на типових граматичних помилках. Скажімо на таких. Дякувати вам, а не вас. Навчатися мови, а не мові. Сміятися з когось, а не сміятися над кимось. І подібними. Для подолання граматичних помилок у цій книзі розроблено систему завдань з редагування суржикових конструкцій. А збагачувати словник пропоную на прикладі таких тем людина, одяг, Салон краси, дозвілля, страви, кухня, лікарня, спорт, транспорт, етикет, місто, вулиця, навчання, офіс, техніка, інтернет, природа, мистецтво. Тобто всі основні сфери нашого життя. Учені підрахували, що людина використовує упродовж дня приблизно півтори тисячі слів. Реєстр слів цього посібника – Понад дві тисячі, що допоможе вам вільно розмовляти в побуті і на роботі. Найефективнішим в удосконаленні мови, на моє глибоке переконання, є завдання, у якому зібрано 160 типових суржикових конструкцій. Повірте, вивчивши їх, ви відчуєте полегкість і, можливо, навіть політ у грамотному висловленні думок. Мультимедійні матеріали на диску вкладці, кросворди і тестові завдання зроблять ваше навчання ефективним і цікавим. Тож раджу тим, хто хоче вдосконалити свою українську, попрацювати з цим посівником. На цьому наша програма закінчується. Її підготував і провів Олександр Авраменко. До наступних зустрічей! Найкращі слова